Софія Петрівна мимоволі допомогла з'яснити Іванову мрію. По-перше, люди з міста, які стали наїжджати до кукурічок, заваживши, яка тут гарна природа, викупили підлітні дачі кілька хат-пусток. По-друге, став будуватись брат Насті Круцихи, котрий раптом вирішив повернутися в село. Отож, хат у кукурічках тепер стало 99. Мог, хтось, будує і соту хату. А ще через тиждень, на другий день Пасхи, Іван вирушає до заточенців, сватитись до Тамарки. Сам, відговоривши маму от тих походеньок, вона така сама, сміхотлива, смішинками в кутиках очей, слухає його розповідь про Африку. «Ой, Іване, каже, а ти не бре? Бо в нас казали, що тебе в дурку забрали. Ага, з Києва на машині приїжджали чорні. У дурку? А маски? А оце чоловічок, що я тобі приніс. Звідки би йому затись? Ну, не знаю». До речі, злодій Геннадій мав таку рацію. Іван мало переймався зникненням коробочки з діамантом. Подумав був, наче була ще коробочка з тим камінцем. Та був з нею певно, забулась самочки в Африці, чи десь дорогою загубилася. Ну, після застілля Іван таки коронечки крапельку горілки випив. Вони й рушили до магазину, за руки взявшись, аби Тамарці канхвет купити. А там біля тину хлопаки стоять, кепкують, що Тамарко заміж, до того Івана без клепки зібралась. «Ну і заміж Тамарка, а що, не мона і заміж сходити?» Виявилось, не можна, бо йден з того гурту за руку Тамарку взяв і, відвівши в бік, став щось казати. «Тамарка шарпається, та дарма, Іван до них пусти, вона, направду, моя невеста!» «Що, ця я шалава, та вона всім у заточенцях передавала, всі неї по попробували!» І тут Іван розуміє, цей розчервонілий коренастий чоловік і є Льошка, чи там Олексій, чи як там його. Льоська, одним словом, той, з яким Тамарка, Тома, в якої не всі дома, гоцала ще й гоцейця, який її сама казала іншим часом позичає. «Не смій мою нівєсту зобіжати!» Іван стоїть перед Льоською, і все у нім трясеться, руки, ноги підборіддя, вся голова – «Зараз падеш, придурок? Ходімо, Тамарко!» Іван бере Тамарку за руку, але Льоська бере за другу. І тут Іван, в якого геть губи, з нальоту б'є Льоську головою в груди, а той Івана з усього розмаху кулаком під око. «Ти!» Тамарка лається і дряпає Льоську по щоці, а потім кусає за руку. Той з і хоче її ударити, але тут вже заступаються хлопці. «Перестаньте, що не чоловік, гріх таких зобежати!» «Ну і хрін з вами! Живіте, придурки! Може, поросече дітька з хвостиком вродите!» Тамарка допомагає підвестись Іванові. Йому соромно. «Де ж таким самим проти Тамарчиного коханка виявитись?» Тамарка хустиною витирає розбиту щоку. «Звісно, тепер уже не до магазину. Вертається додому. Хтось дорогою питає у Тамарки, хто побив ненаського хлопця?» «Люська», каже Тамарка, «оно як?» «Коли Тамарчиною хати сідають на лавочку». «Мама сваритиметься, Іван. А мій – ні, Тамарка». Вона притуляється до Івана, голову на плече, але болить, не вельми. Далі мовчить, і тоді Іван каже, «Знаєш, Тамарку, я хочу зробити тобі дитину». Тамарка зиркає на нього, але не сміхотливо, а трохи сумно якось і серйозно. Тулиться до плеча, носиком треться, «А ти зможеш?» «Я спробую», – не менш серйозно відповідає Іван, і засоромнено закриває її око. А «Я постараюся». Він пригадує Африку, тою чорно-чорнісіньку дівчину. Може, він теж зробив їй дитину. Тико, яка ж вона вийде – чорна, біла чи в смужечку? Можу сказати про неї та Марті. І вирішує – не треба, хай може колись. Іван заночовує в заточенцях, у дядька метра. Він сам наполіг, що її день свататись піде. Мама Панаска після такої далекої поїздки до Африки не заперечувала. А ночує того, що сподівається. До ранку синяк під оком заживе – Бо ж таким додому вертатись. Та синяк не зникає, дарма що дядина прикладають до щоки льоду з погреба. Та більше того, розпливається, тепер схожий на велику темно-синю сливу, що чогось під оком причепилась. Ну, та нічо, каже Іван. І після снідання рушає додому. Та Марка проведжає його до краю села, тичеться на прощання носом у щоку. Далі він іде сам, думає про тому, свою про маму і про таумі. Так і тепер вона йому як сестричка, невідомо, тико старша чи молодша. Іван не віддає, що в цей час, ставомі серед ночі перед світанком, що просіюється над східним узбережжям Америки, сидить на березі океану, неподалік від свого маєтку замку. Їй тривожно на душі. Ось уже який день після повернення до Америки тривожно. Ця тривога схожа на звук далекої струни, ледь чутної мелодії, що бентежить душу. А ти не можеш пригадати, звідки вона, з якого твору. Пісні, симфонії. Атлантичний океан котить до берега дедалі сильніше хвилі. Насувається шторм. Десь далеко на темно-синьому обріє спалахують блискавки. Завтра та вмі вирушати до Європи на черговий показ мод. Весняний, але моди будуть уже літні осінні. Маса зустрічей, презентацій, фестивалів, на які її запрошено. І Костя. Чекає зустрічі з ним. Що йому сказати? Час не стоїть на місці. Він кличе за собою і Таумі. Вона підводиться. Треба йти. Ось і почнеться дощ, гроза. Такий буде справжній ураган. І раптом оглянувшись на розбурханий океан, на стихію, що демонструє свою величну силу, Таумі Рембел кидає її на зустріч в бурю і великі океанські хвилі розпачливий крик. Івані, раз і вдруге, і втретє. Океан відповідає їй ще потужнішим, грізнішим ревінням, яке поглинає слово з вродливої, темної, мов цей... вродливої, темної, мов цей передсвіт майбутнього дня дівчини. Але слово не пропадає. Воно падає на хвилі, у воду, і вже десь там, в глибинах, несподіваний солоний його смак, відчувають рибини. Саме пора нересту. Осколки слова, проникаючи всередину риб, запліднюють ікринки. Незабаром з них з'являються маленькі рибини, перетворюючи океан на океан любові. А той, кому адресується крик, вертається додому. Біля другої хати в кукурічках його гукають – Єване, чом не здороваєшся, Христос воскрес? Коло воріт Ростик, чоловік Зінаїди Антоні не стоїть, усмішка до вух, у святковій одежі, при костюмі, бо ж сьогодні третій день Великодня. Ростик справді почувається найщасливішою людиною на світі. На початку весни, як надто виріс живіт у Зіни, став підозрювати Ростик, а чи його то буде дитина, бо ж таки завеликий животик, як на п'ятий місяць. Ну, Зінаїда Антонівна, помітивши косі погляди чоловіка, до міста поїхала. А звідти перевезла найабийку звістку. У них буде не одна дитина, а дві. Два хлопчики. Ростик був на сьомому небі. У нього буде син. Не син, а цілих два хлопаки. Хай тепер хто скаже, що він не майстер. Воїсти, новоскрес, поважно відказує Іван. Ходи, чарку вип'ємо, Івана, запрошує Ростик. Мені теж сьогодні можна. «Та я до дому до мами спішу. Ходи-ходи».